Berrien tenore azurekin, Bernadette Argain, CZT sindikatak deiturik, erretretatu batzu bildu dirazo atzo, baijonako suprefeturaren aitzinean. Erretretan emendatzea egiten dute, sinadur handan abate ere, hox pausatu dute, gobernuari elarazteko, gero erosteko algutiago dutela kesu dira. Uriaren ogoita lauan, deia dar manifestaldia bai beste eskualdeetan ere gisa bereko mobilizatzeak izanendira egun berean, tokiko hizkuntza eta lugaldearen zata, Bretania, Alzazia, Koksikan edo Oksitanian. Banka limanter edo biltokiak egoitza bakar bat ukanen du bai honan, akba aturri euskal kostai dielkargoak lur bat erosidu ortako, haute txigusiek ahobatez bozkatu dute proietoa. Aldiuntanez, Siberuan, baina Nafaruan, Iruñan, mundatu dute pastoralabat, Josemiel Bidador, Euskara eta Euskal kulturaren sustatzaile izan zenaren bizia gogoratuko dute, uriaren hamarrean eskainiko dute. Eta aroa katiali intzurekin. Mementoko amabos, graduko temperatura barnekalde juntan, euriak segituko duela goizuntan, ortsan zkraskadak ere posible izenen direla, iguzkiak gertuko zauku, atxaldean ortsan zek segituko ute, E, aterri balimada ere arratxaldearekin, astirian berriz ere euria temperatura gorenak hogei gradoren inguruan ahala zer izemaitean okuten gaurko. <tusurra> Lehenik, bi heriotze izan direlatzo atxaldean, maestru bat Hilda Bayonan zurubietaik erurik, hamach bat metra goratik, behogoita hamasazpi urteko gizuna, buruan lahiki kolpatia, ospitalerat eremana izan da, eta han laster zendu Eta bestalde, behoita hamasai urteko beste gizombat ere Hilda Bayonan, ahbola baten mosten ari zelaik gainea dintzako eta azpian atsemana izan da. Bestalde, makean, baiguran izan da parapanta istripu bat atzo, gizon batek minartu du, e, parapantarekin pausatzean gaizki da bizkajian kolpatua, baijonako ospitalerat ereman dute helikopteraz talde orai Joge Gamoi itsasuko uzapeza auzitegi administratiborat deitua zen atzo balaki trinketaren saltzearen kari prefetak eta itsasu herria bai taldeek elegitea pausatu ondoan auzitegiak dosiera formaldetik aztertu behar ja eta astelean emanen du emaitza Jose Gamoi uzapezak 2.000 euroko kalte ordaina galdegin zuen Filipe Laskarraii eta Bernade Borturi higia bai taldearen kontra eta emaitza beraz astelehenian jakinen da. Alberto Plazaolaren kontrako euro agindu ejefussatu du atzo pauueko eh, prokuradoreak eta defensa bokatak galdegina zuten, eh, ez onartzea euro agin du Uh, gertakar, hortan haipatu gertakariak zaharriak zirelakoan judeak segitu ditu eta, beraz, uh, ezta onartua euroa gindori eta bestalde presoia ezta ere kontrola judizialpean egonen. Duela hamarregun baigorin lau presuna agastatuak izan ziren, horien presondegiratzea salatzeko eta horien sustenguz, izanen da elgarretaratze bat, sarri zazpionetan, donibane garazin eta ondotik informazione bilkura bat ere izanen da e, silintxan. Atzo CGTeko erretretatuen hor deskariak su prefeturan bildu dira, hauen artean baziren EDF-GDF, daso multipro eta trenbideetako langile oiak, izen peduran danabat ere hor pausatu dute, galdeak hauek dira erretretatxarien emendatzea, autonomia galtzeaz legea E eta osasun mailan zerbitzu publikoaren indarzea guziorie galde giten dituzte gobernuari Eta gaur egun erretretatu hainitzen egoera zailaderla errandauku CGTko André Davanek La situazioan erretretatu eta aujourd'hui tre tre dificil Egetziratuaren egoera biziki zela gaujegun. Bereziki alahgunak direnen entzat. Shariak oso apalak dira, alahgun tzekasuan. Bikotekidearen partearen erdia ez da berrizahia izan. Uh, Taxe uh, haoteerde 0,3% pola loa zelotolo. Gainera zerga peangira autonomia legea finanziatzeko, baina dirua ez doa horrentzat. Egetgeta ainit simila euroren dira, eta gerotze eta zeilagoa da hilabetearen ditzulikatzera. Difizil por, por joen Aher, Zeskualdeko Osasunagentziak bere azken hitza eman ondoan, itxasuko lani barta etxeko langileak, hendaiako kontxa artta etxean dira atzo, zuzendaritzak banazka ikusi ditu langileak, bako txaren sedeak aztertzeko, ondoko egunetan jakinen dute beraz, ea denak atxikiak diren, edo bestea terabide batzu proposatuak zaizkien langile batzuek. Euskal Herrian deia dar, Oksitanean ere manifestaldia izanen da urriaren hogoita lauan, Oksitaneako hizkuntza eta lur aldearen alde. Bezko, beste eskualdeetan bezala, oinahizko eskubideen aldarikapena eta mobilizazioa behar da tokiko hizkuntzaren defentsa segurtatzeko. Gaiaz pondua egiteko, antolatzaileetan den Jean-Louis Bluene, kalandretetako presidentarekin mintzatu da Jojo Bidart. Arrakasta gero eta ondiagoa dute kalandreta eskolek, oksitan arrazerakasten duten eskolek, baina gero eta ikasle gehiago izanez, arazoak ere badira Jean-Louis Blenet kalandreteko presidentak erraiten daukun bezala. Nei, nuz abon de gro problema paskona pasi duzutien de deno kolektivite. Problema pues ondiak ditugu, kolektivitaten si sustengua eskasa ah, delako. Odorioz, ikasleak errerefusatzen ditugu eta ikastegi berriak ezin ditugu ideki Hori kriminala da bizi den ondare kultural bati begira. Donc, ez dugu hastki sustengurik, ez dugu to, ikastegi behirik irekitzen al, gabe. No Kolektibitateak lotu behar dira. E Oksitania uh, eta Oksitandaren aldeko manifestaldia izan enda Bonpeliaren urriaren ogoita lauean, dela bi urte tolosan 8.000 ariende bildu behitziren gaioren inguruan, Jende hainitz igurikatzen duten ez guntan, galdegin diogu, San Luis Bleneti. Ez si nuen fezon osibien Gatuluza, nuen zoron kontan. Gatuluza hiabe 30.000 personas, eki eka mema, kelkxozetuk uh, konvenable. Ikusiko haikoan menpelierren zonba jende bilduko den, baina dena den gauza biziki importantea da, tuki esberginetan elgarrekin aldarrikapen apen berdina, haintzinatzia, kalanderteko buruzak jaren zat. Ez Biziki importantea da elgarrekin argiten. <sum> Estatuto bat, <sum> lege bat <sum> da legiteko gure hizkuntzaintzat. Ezagutza ofiziala ukan dezaten eta erabiltzak izan diten eskubidea izan dadin. dien. Ilie du Aho batez, onartu du aturi Euskal Kostairi elkargoak lur baten erostea haskurri bankoaren zata, gaur egun jirutoki desberdinetan bareatuak dira eta ez dute askitokirik, elikagaiak eta puskak altxatzeko, milion bat eta erditan erosiko dute lur ere intzarrieta. Azkurri bankuko kolaguntzaile exebaldintzetan lan egiten duten ikusteak lotsa emaiten diola adierazi du Sanjonetxegarai bai onako uzapets eta hiri elkargoko buruak. Horregatik hiri elkargoko beste auzapeseekin mintzatu ondoan gaba jakarrikan den eremu horren erostea proposatu du biziki egokia iduritu baitzaio Azkurri Bankuaren egin beharretarako etxegarai. Les bénévoles fonctionnent actuellement dans des conditions qui ne sont pas des conditions de décence. La ez tira baldintza duinetan ari lenean, egoitza desberdinetan eta gune desberdinetan. Dena bildu behar da, beraz eta agian angelukoa ere hor biltzen alda. Euskal Herriko Azkurri Bankua izan nahi dugu eta horregatik galdeginen diegu estatu eskualde departamentu eta beste herriei ere finantzamenduan parte hart dezaten. Le financement de l'État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 Oposizioak ere begi on ikusi du proposamena eta denek alde bozkatu dute. C'est une excellente initiative la banque alimentaire et. Iniziatiba bizikia ona da. Et je pense que c'est une très bonne décision uh, de Azkurri la. Azkurri Bankua bisikigaiak instalatu azen eta pentsatzen dut hiri elkargoaren ideia bisikiona dela, de egoitzatu duin batetan instalatzen alko bait bi autopistetarik hurbil. Elle est moins un behartzuten eta hala da. Une bon, bon chose, il en faire les beaucoup de surface c'est le cas. Milioita erdiko prezioan erosiko dute ere moa, eta erran bezala, estatua eskualdea departamendua eta herri hau ere parte hartze bat galde tzaie, Ipar euskal herri osoko askurri bankua izan dadin. Eta biar askurri biltekian laguntzailean eguna izanen da, elkarteunek, beti bolonresak behar baititu. Biarr, migrante eta etorkinen eguna bai honan, simad eta elkarte batzuk elgarrekin antolatzen dute egun hori, mintzaldiak izanen dira, bainan ere ibilaldi bat baionan honan, gaindi, eta egungu janzi bai eta ere garbitzeko gauza ekartzen ahalko dira, denak gero eskainiak izanen dira, etorkinetaz arduratzen direnek. Uriaren amahian, Iruñan bat emanen da, Iruñako kultura markatu duen, Josemiel bidadojen bizi laburaz izanen da, pastorala, idazlea, ikerlaria eta jantzaria izan zen, Josemiel bidadoz, eta gazteik zendu zen, behogoi urteetan, pastoral baten egitea Iruñan abiatu zen, ederletzi siberotajek eman pastoralaren ondotik, Iruñako lauel karteek, Josemiel bidadozi omenaldi bat egin Zeioen, eta pastoral baten egitea iduritu zaie molde hoberena zela Jon Alontzok idatzi du historioa, siberotak bat ihitz ideart alozekoa da pastoralaren ere eta taula gaineko jokoaren ere maile, Jose Miel Bidador, norizan den, xe eta sunake mandauzku ihitz ideartek. An, Bidador, bon gaizaahanitz egin izan titzu, ez dititza denak erreiten nahhal bena ordin uh, jakin behar dizu uh, Iuniako Iuniako gizona zela, uh, gazteik zenzu duzu den bi mila haari mena bero gehi horurtzetan bena, bena gaizaahan egiteko denboa ikkin nizu izan duzu idazle, ikerlai dantzaai poesia idazle Uh, ikerketa hanitz egin izan dize bai uh, literatura, enfin, literatura eta dantzaibuz uh, ikerketa hanitz eta uh, idazkizu maitean haip hatzeko poesia libui bat leidatzi izizun hutsaniko hoi uh, uh, sentioon dotika gertu dena, eta geho danzain reforma euskal herrian ebai, egon duzu ordineran bezala danzai, uh, erunyako udaldantzaia, bastango danzai, danako bat taldian, San Lorenzo nantzen uh, danzanteen uh, talde hor, dan shortzi, uh, shortzi hor, dan parte hartu dizu, tuterako eraldoietan kompartsane bai gertu. Uh, Eza sa gutuik izan duzu, eta hola, bon. kultura mailan, e sigarri aktibo izan e den gizonda duzu, eta, eta pastolino osuuntza gertzen duzu, egin ahal izan tutsin ga izako. Orotara begogeita hamak bat ari dira eta pastoral hori ikusi nahi dutenek beharko dute lekuakaitinetik hartu, telefona juntara deituz behat lau zozi biB bi bost zozi edo mailez bulegoa habildua kagikiri.uorg pastorala uhgiaren amagian larun bat aratsaldearekin bez iruñaan. Futbolean, barda, Europa Ligako partida jokatzen zuen bilboko atletikek eta galdu du Alkmareko ekiparen kontra, bi eta bat, Holandan jokatzen zuen partida. Hala, zerginituen hemengo behiak eta segitzen dugu dugurai nazioartekoekin tiroketa bat estado batuetako universitate batean gertatu da. Ostegun goizian hori egnaibaita gaiu untan guretako Oregon estatuko ikastetxe batean, amah hil eta zazpi zauritu kondatzen dira, ogoi urteko gizona zientziak elatik abiatu da eta alde guzietara tiratu du minutu batez, poliziak geldia razidu astapen batean eta ondotik era il. Obamaren iagdokitza izan da salatzea ahmen inguruko legedia eskasa, Parlamentariak autatzeko momentuan, hautezler galdegin die, bozkatzea boskatze, harrautze baten alde direnen dako, jadanik entxatu zen gisaortako lege baten proposatzera, baztertoa izan zen orduan, baina berriz entxatuko dela itzemandu. Eruxearek xiria bombardatzen, segitzen nute aldiz? Diotasu ari dira eta diotenaz da kontra, mendebaldekoen ustezatik, Basiak helazaden kontrako oposizioaren kontra dira Amar bat jauhtik atzo Daesen presenziarik seinalatua ezten leku batean Alkaidaren adagaden alnuz jafrentean eta agar jaltxameko salafista neurtuek osatzen duten Konkista armada deituaren kontra Eri zan dira hauek daesen kontrari dira bai bainan batez ere Alazaden kontra eta erregimenaren zata arriskutsua bilakatzen ari da, iduriz talde hori. Libanoko iturien arabera erregimenaren kontraerasoa prestatzen ari dira. Atzerriko aliatuek lagundurik. Eta burkina faso, diendere generala erenditu da. Batikanoko embasadan ostatu atxeman zuen, astezkenetik unat. Ogoita amasei horren ez negoziatu ondoan jandarmeria baterat ere mandute. Justiziak entzunen du eta bere bertsioa momentuan da bere gizonek erreman dutela horrela galdiak kudeatzerat entxeatu dela buruzak itza hartuz, baina etzela astapenean bere iniziatiba izan burkinako biztanleek beren aldetik geiengoek nahi dute paga dezan eragin dituen eriotzen dako estatu kolpeogen harira.